Навіть виплюнути не можна було. І виглянув в ліс. Здавалося, що зібралися всі племена з цілого океану. Розходячися, збиваючись у купи, вони щось говорили язиком і руками, знову розходилися, знову збивалися в купи. Здоровенний сухий гарбуз, у яких буває вода або той жовтий пальмовий сік, який п'ють під час їжі, був перекинутий до споду дірою. І на ньому стояв якийсь жрець, що дуже швидко говорив язиком та руками. Раптом він зіскочив долі, кубки злилися поволі в одну велику купу, над нею розгорнулися якісь червоні банани, і всі племена вирушили на війну. А в цей момент двері розчинилися, і вийшов батьків сусіда. «Ходім до них», – сказав він рукою і вони вийшли на вулицю. Вони приспішили трохи і наздогнали передній червоний банан. Під ним ішли перший і другий батьки Тонієві. На прапорі було написано «Нехай живе влада рад!» Джеймс ніс його, а поруч, засунувши руку в кишеню, з бравнінгом йшов Мартин. Сорочка йому була розтібнута, а з-під неї визирав якийсь Витатуйований візерунок. Сусіди з Тоні стали в другий ряд і пішли з походом. На перехресті з тротуару перебіг вулицю якийсь чорнявий суб'єкт і кинувся до прапору. Джемс оглянувся на Мартина, той усміхнувся. Це Гаррі, сказав спокійно Мартин. Ходи сюди, товаришу. З тебе непогане буде брюнет, додав він. Як твої справи з месебі? «Я замкнув його в своїй кімнаті», – сказав Гаррі. ти всі я знищив. Він, мабуть, нашвидку почне кричати на гвалт. Спочатку він спробує пошукати реактиви. Нехай пошукає трохи». «Він пропонував тобі поділитися з ним секретом протеїну, сказав Мартин. «Так», – відповів Гаррі. «Ти вгадав, але я й більше не хочу мати діло з гребіжниками. Я подарую альбо радянському урядові». А поки що я стану під цей прапор з вами. Мартин міцно стиснув йому руку. Ми ще поговоримо з тобою на дозвіллі, про що говорили вчора вночі. А тепер ставай усередину. Тобі все-таки не треба занадто показуватися на очі. Гаррі спинився і пропустив повз себе кілька рядів. У цій самій хвилі дорогу процесії перетяв автомобіль. Грубезний, мов, беркширський кнур, Чоловік кинув недбалим оком на процесію і зник у Завулкові. Шрам на Мартинові обличчя налився кров'ю. Він оп'явся окому товсту фігуру і закляк на місці. З заднього ряду на нього наскочив чоловік. Мартин струсанувся, мов вилізши з води, та й пішов уперед. В автомобілі сидів Лейстон. Молодий доцент із найвищого наукового інституту Шифрованою телеграмою оповістив його про винахід протеїну. Лейстон вирішив сам своєю особою купити винахідця в купі з його препаратом. Крім того, йому набридло в Парижі. Чоловік, що показував штуки за віконцем, щез, і овер'є не знайшов поки що другого. Лейстонові на думку не спадало, що в процесі дикунів іде винахідець штучного білка він простував до массебі. Похід наближався до сірчано-квасного заводу. На чверть милі навкруги все залізо. Всі наконечники для стріл були вкриті рудавою лускою. Тоні заздалегідь схотілося чхати, згадавши про завод. Він бавився, наступаючи на наконечники для стріл, що ламались під ногою, наче суха трава. За робітничий халабут уже вистромлялися величезні голі дерева, що курились на обрубанім верхів'ї білими хмарками. Тоні чхнув уперше. за волка показалися інші племена і приєдналися до походу. Над ними лопотіли в вітрі такі самі червоні банани. Тоні почав раз у раз чхати і смикнув першого батька за одіж, щоб нети до чортового заводу, але той суворо подивився на тоні і рукою наказав йому йти. У тоні очі почали точитись водою. Наче стояв він коло вогню, але він знав твердо, що батько знає, що треба робити, і мужньо йшов далі, хоча чхав раз у раз, чхнув далеко більше разів, ніж у нього було пальців на руках та ногах.